Saudara-saudari yang dirahmati Allah, asalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala pemirsa tidak pernah pilih kasih dan Allah juga tidak pernah pilih sayang. Dan Allah Mencintai orang-orang yang mau menyebarkan kasih sayang di muka bumi ini. Yerhammu manfi al ardi, yerhamku manfi sama. Sayangi semua apa yang ada di bumi. Kalau ingin yang di langit sayang kepadaMu. Dan Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Kalau ngomong-ngomong soal sifat rahman dan rahim, saya jadi teringat ada sebuah nasihat. Apa ah, nak dengar tak nasihat ini? Siapa? Pasti belum pernah dengar. Pernah dengar belum? Belum, belum. Iyalah belum dibahat Allahu Rahman Allahu Rahim Allahu Yuhibbul Muhsinin وهو اللي ورزقنا وهو ذا كل شيء قدير الله الرحمن الله الرحيم <Singat> Allahu yuhibbul muhsinin Wa khalikunna Wa razikunna Wahu wa huwa adakun li Shayin kadir Pak <Singat> Mirza, lagu ini masih ingat tak? Dulu sempat dihebohkan? Ah Bukan, bukan Michael Johnson sebenarnya yang nyanyi Yang nyanyi adalah orang Arab Namanya Bikazen Kemarin saya ke Jeddah Umroh, saya cari kasetnya Sampai ke Jeddah saya dikerjain orang Jeddah Saya tanya, tau gak lagu Allahur Rahman, Allah Rahim Yang dijanyiin Michael Jackson Kata dia, bukan orang Michael Jackson yang nyanyi Yang nyanyi orang kita Namanya Bika Zen Oh ya, kalau begitu saya mau beli Dia bilang, ngapain buru buru jauh-jauh ke Jeddah Orang dia punya saudara di Medan Emang siapa? Bika Ambon katanya <tik> <tik> <tik> Baik, segala puji saja bagi Allah, Allah, Maha Rahman, Allah, Maha, Rahim Salawat serta salam akan selalu kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi Besar Muhammad ah, Jangan lupa pemirsa, rasul junjungan kita itu adalah pribadi yang sangat penyayang Beliau itu adalah sosok pribadi yang memiliki kecerdasan sosial ah, Kalau ngomong tentang kecerdasan sosial, ini akan kita bahas hari ini saya pertanyaan Apa sih dimaksud dengan kecerdasan sosial Adalah sebuah kecerdasan Yang ketika dimiliki seseorang Maka orang itu akan mempunyai sifat empati dan simpati Artinya dia akan tampil menjadi orang Yang tidak akan pernah bisa tidur Kalau lihat kanan kiri tetangganya dalam kelaparan Itu yang pernah dikatakan Rasul Wallah la yu'min Wallah la yu'min Wallah la yu'min, Wallah la yu'min. Kata Rasul Demi Allah Belum sempurna iman seseorang Kalau dia tidur dalam keadaan kenyang Sementara kanan kiri tetangganya Dalam keadaan kelaparan Man wajarhu fijan Jadi kalau ada orang tidur dalam keadaan kenyang Udah kenyang begini lagi euh, Berarti imannya belum sempurna Kalau kanan kiri tetangganya ada yang kelaparan nah, Orang yang punya kecerdasan sosial Itu suka memberi dek tanpa diminta Kalaupun dia memberi, dia tidak gila pujian. Dia ikhlaskan Allah SWT. Artinya, orang yang punya kecerdasan sosial, dia tampil menjadi pribadi yang dermawan. Jadi kalau orang punya kecerdasan sosial, maka secara tidak langsung kecerdasan ini akan mengkiki sifat jelek. Yang namanya bahil, medit, pelit, koret, buntut kasir, meregeheze. Orang mereka, awak keluarin bahasa hutan. <laughs> <laughs> Kalau orang kampung saya Palembang bilang pelit apa cemekean, getah bahasa, kentut digenggam. Asli. Itu ciri-ciri orang pelit. Eh, orang pelit begitu loh, kentut aja digenggam. Apalagi uang. Ah, orang yang punya kecerdasan sosial dia akan jauh. Pribadi kikir, pelit, korek buntur kasih dan sahabat-sahabat lainnya Dia tampil menjadi pribadi yang dermawan Suka memberi tanpa diminta Ah itu Lihat Rasul SAW Nabi Muhammad itu punya satu kistimun yang sangat dahsyat Kalau beliau dikasih satu, Nabi membalas dua Kalau Nabi diberi hadiah dua, Nabi membalas dengan empat Selalu berlipat ganda Kebalikan dari kita Orang ngasih kita empat, kita ngebalas satu. Itu pun nyicil setengah mati. Lihat Nabi, kalau diberi hadiah satu, membalas dengan lebih. Itulah ahlak Rasul. Rasul punya sifat rahman. Rasul punya sifat rahim. Rasul tidak pernah pilih kasih. Rasul juga tidak pernah pilih saya. Subhanallah. Bisa. Jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan kajian kita yang dahsyat ini. tapi setelah yang mau lewat ini. Saya dimuliakan Allah Seperti yang tadi saya sudah sampaikan Orang yang memiliki kecerdasan Sosial adalah Tampilan pribadi-pribadi Yang suka memberi tanpa diminta Termawan Kalau bahasa Arabnya sahayun, Orang yang suka memberi Lawannya Ngomong-ngomong ah, ah, soal pemberian monggo Silahkan kalau ada yang mau bertanya Hah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanusi Zak. Saya mau bertanya nih. Uh, ini uh, materi yang dibahas sekarang ini yaitu tentang kecerdasan sosial. Di mana saya ingin sekali, di mana orang-orang ingin memberi, uh, suka memberi kan? dan untuk meyakini pemirsa sekalian dan diri saya sendiri, Allah telah menjadikan orang yang suka memberi itu akan mendapatkan kebajikan yang lebih daripada kita memberinya Itu di mana Al oh, gitu. Saya tahu di kelihatan. Ingin memberi tapi dia pengen ada enggak janji Allah dibalas lebih, benar kan? Iya. Emang sedang lebih lebih ya. Kan? <tik> <tik> ah begitulah. Pertanyaanmu saya hubungi dengan firman Allah. Allah Subhanahu wa taala pernah menjanjikan, "Barangsiapa dibunyikan Allah manja'a ah Bilhasana falahu asyr amsalih." Kata kata Allah, barang siapa yang berbuat satu kebaikan, apapun bentuknya. Dia punya harta, dia berbuat kebaikan dengan hartanya. Dia memberi satu, maka janji Allah, فَلَهُ أَشْرُ أَمْتَالِهَا Maka baginya Allah selihatkan sepuluh balasan yang terbaik. Jadi kalau dirimu memberi seribu, maka sepuluh kali lipatnya berapa? 10 ribu engkau akan dapatkan Kalau engkau memberi 100 ribu Maka Allah janjikan 1 juta menantimu Kalau 10 juta engkau salah 1 juta engkau keluarkan Maka 10 juta akan menghampirimu Ah, Saya sampaikan sebuah cerita nyata loh Ada sebuah kejadian Ada seorang pemuda Polos lugu Aslinya dari desa Wong deso nih Wong deso, Wong kato Dengan kepolosannya dia pergi ke Jakarta Kemudian dia kerja di salah satu toko Baru satu bulan kerja, baru nerima gaji kemarin 500 ribu Gaji pertama lo Ben, bayangin gaji pertama Allah uji sifat sosialnya Allah uji kecerdasan sosialnya Allah uji iman dan takwanya Tiba-tiba dia lagi ngerapain barang Tiba-tiba datang seorang ibu tua Udah renta tua banget Memohon kepada majikannya yang punya toko bosnya untuk meminjamkan uang kepadanya Ibu nangis-nangis, Pak, tolong dong Bisa enggak saya pinjam uang 500 ribu, Pak Anak saya kecelakaan Majikannya yang kaya raya aja enggak mampu ngasih Majikannya dengan gaya sombongnya berkata Keluar, emang ini toko mbahmu Seenaknya mau ngutang-ngutang Saya bikin toko ini jadi besar, itu perjuangan saya Kita enggak kenal, enggak tahu tiba-tiba main ngutang Keluar, ah orang yang dari desa ini Walaupun dia miskin, tapi hatinya kaya itu yang sering saya sampaikan banyak orang ngaku-ngaku kaya pemirsa uang banyak tapi hatinya miskin banyak orang miskin loh tapi hatinya kaya dia tampil lo sayang dia hampirin ibu yang sedang menangis itu diam-diam dia tanya bu mohon maaf ya tadi saya dengar-dengar ibu bilang ke atasan saya mau minyak uang lima ribu ya ada anak ibu kecelakaan ya boleh nggak saya menggantikan posisinya biar saya yang beramal. Walaupun saya orang miskin, tapi saya juga kepingin jadi kaya hati saya. Tolong ibu ambillah uang 500 ribu ini. Kalau ibu mau tahu ini gaji pertama saya, saya digaji 500. Untung belum saya jajanin. Saya kasihin ibu ini uang 500. Tidak masalah, saya tidak ada uang. Saya yakin Allah maha melihat Itu ya bentuk kebaikan. Emang ada yang nggak takut tidak punya uang? Tidak apa-apa, saya masih punya Tuhan. Subhanallah. Dia kasihkan, singkat cerita dia berikan 500 ribu Oh, uh, apa yang terjadi sayang? Benar, janji Allah Fasayorallahu amalakum Allah akan lihat apapun yang kita lakukan di dunia ini Allah gerakkan ada satu orang kaya, usahawan Kebetulan lagi belanja di tokonya Orang kaya ini ngedengerin Perbincangan antara si wong deso ini dengan ibu yang menangis tadi Orang kaya itu terhadap Allah dek, dek Tadi saya lihat majikan kamu yang kaya saja tidak sanggup minjam 500, kamu yang miskin tidak punya apa-apa gaji pertama, 500 semuanya kamu kasihkan luar biasa. Kalau saya aja mungkin tidak sanggup, tapi kamu luar biasa. Saya mau nanya, kamu dari mana? Dari di mana?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 I